Їй чомусь знову пригадався Стасик. І подумала, що ніхто не має права вчиняти насильство над життям і любов'ю іншої людини. Не має права втручатися в них. А вона втрутилася і наробила лиха. Та ще якого лиха! Вона не тільки винувата, вже осудила себе, а потерпала, що все стане відомо іншим, і її осудять усі. Серце її чуло ще тоді, що тут для неї заборонена зона, а вона не послухалася. І ось тепер рве мережку думок і рвуться в душі тоненькі, як павутинки, болючі струни. Вона кілька разів підсідала до Василя Федоровича, але той удавав, що не помічає її поруху, нижче схилявся над книжкою. То був історичний роман написаний у кінці минулого століття. Грек читав із сучасних письменників, але мало. Він їм не вірив, бо всі люди здавалися не схожими на тих, яких знав. Інша справа – давні письменники. Тих людей, котрих вони змальовували, він теж не знав. Проте відчував, що вони були саме такими. Але сьогодні він тільки вдавав, що занурився в події трьохсотлітньої давності. Насправді ж читав книгу життя свого і Фросиного, Ліни та інших своїх дітей. Він уже знав про страшну провину дружини, але не хотів про те говорити. Суд совісті вважав найстрашніший суд. Отож, нехай він відбудеться без адвокатів і свідків. Грек розумів, велике нещастя впало на них – Значно більше, ніж усе те, з чим боровся донедавна. Невдачі в колгоспі, підступи Куриленка та Куниці і навіть батькова справа. Бо батька таки немає. А Ліна з ним у його серці, з ним повсякчас. Він за неї відповідає перед пам'яттю її батьків самим собою, суспільством. Він теж щось прогледів, а Ліна не прийшла до нього порадитися, не відкрилася йому. Він тоді почував, що тут щось не так, що вона віддається за Володю не з радістю, але не постав проти цього. Він прийшов до Валерія Іліни Ліни другого дня ранком. Кликав з собою Фросину Федорівну, але вона не пішла. І не казала йому нічого. Ліна і Валерій саме снідали. Сісарка стояла біля печі, склавши на грудях руки. Валерій був поголений у чистій сорочці, але худий та блідий аж світився. І одразу ж ще з порога Василь Федорович подумав, що ниточка життя цього хлопця така тонка, що її легко перервати пальцями і засоромився тієї думки. Побачивши грека, Валерій і Ліна насторожилися, відсунулися одне до одного, не би він прийшов їх розлучити, а може вони й подумали так. Поспішив розраїти їх, Хліб, сіль. «Їмо не свій», – у ладу, – Валерій. «Через те не запрошуєте?» Ці заметушилася, замитушилася, змила фартухом ослінець, поставила чистий полумисочок, дістала з судника пляшку з настояною на калгані самогонкою, поставила перед ним. Бо до всього голова ж, пригости його, і він тобі знадобиться, стане в пригоді. «Я ранком не п'ю», – сказав грек, але пляшку в руки взяв. Це була дуже стара пляшка, зеленувата, чотиригранна, Тепер теж виробляють такі під старовину, але підробку завжди помітно. Хіба що так, наденце, для щастя, всім наденце. Він поналивав потрошку в чотири чарки, і вони випили всі. Сісерка одразу ж вдала заклопотаність, взяла дрібненькі карасики вимальованій мисці, вийшла з хати, розуміла, що їм треба погомоніти. І всі одразу відчули ніяковість. Навіть грек крякнув, хоч горілку випив давно. І мимоволі знову подивився на пляшку. Мовчання затяглося. У прочинені двері зайшло курча, вже майже курка. Сіпкнуло, зупинилося посеред хати. Косувало зацікавленим нерозумним оком. «Баба Мотря добра, така добра, – раптом сказав Валерій, – а я її обдурив. Чим обдурив, злякалася Ліна? Вона була зараз дуже гарна. Теж змарніла. Її тонкі риси обличчя якось особливо загострилися. Нервові брівки здригали, а очі були великі, як блюдця, і сповнені синього сяйва. Баба боїться грому. Я протягнув на грушу дротину і прикріпив до соняшничини. Сказав їй, що зробив громовідвід, і вона більше не боїться. «А як уразить?» – сказала Ліна. «Тоді вже вона не знатиме обману», – засміявся грек. І вони теж засміялись. І, мов би, змили сміхом ніяковість та скутість. Батьку, тобі за мене незручно?» – з властивою їй прямолінійністю запитала Ліна – по селу балакають. Дурні балакатимуть, дурне, розумні, розумне. Колись, може, я теж осудив би тебе. Відвертість за відвертість, відповів грек. А тепер, що змінилося? Не знаю. Колись я трохи інакше дивився на все. Тепер дивився простіше. Навпаки. Мені, здається, почав дещо розуміти. Людські світи... Вони невидимі. То значить, ти мене не осуджуєш. Осудити...